Hanni und Nanni bringen alle in Schwung. Wie groß war die Wiedersehensfreude, als die Zwillinge Hanni und Nanni nach den Sommerferien ins Internat Lindenhof zurückkehrten. In der weitläufigen Vorhalle kamen ihnen die Direktorin Frau Theobald und die Französischlehrerin Mamsel entgegen, um die Zwillinge und die übrigen Schülerinnen herzlich in Empfang zu nehmen. Hallo! Hallo! Hallo! Hallo! Hallo! Hallo! Hallo! Hallo, Mademoiselle! Oh. Sie haben sich ja von Ihrem Dutt verabschiedet. Ja, oh, die neue Kurzhaarfrisur steht Ihnen ausgezeichnet. Ja. Zehn Jahre jünger sehen Sie aus. Sie sind eine ganz neue Frau, Mademoiselle. Ah, <lacht> oh, du irrst dich mal sehr. Ich bin die gleiche geblieben. Ihr werdet es bald merken. Spätestens dann, wenn ich euch die unregelmäßigen Werben abfrage. Oh. Oh. Bloß nicht. Kaum sind wir angekommen, beginnt der Ernst des Lebens schneller, als wir lieb ist. Ich heiße euch herzlich willkommen in Lindenhof und freue mich, euch alle munter und gesund wiederzusehen. Ja, ihr könnt euch gleich in eure alten Zimmer begeben und erst mal die Koffer auspacken. Anschließend treffen wir uns zum gemeinsamen Abendessen im Speisesaal. Ja, ja das kann es kann, kann Auf geht's! Ja, gut. Ähm, ach, Hanni äh, und Manni, kommt doch bitte mal zu mir, ja? Ja, Frau Theobald? Ich habe mich dazu entschlossen, euch beide dieses Schuljahr in das Turmzimmer einzuquartieren, das eigentlich nur den Mädchen der Oberklasse vorbereitet. Oh, das ist ja fantastisch! Das Wie kommen wir zu dieser Ehre? Ja, darüber werde ich mit euch und den anderen Mädchen nach dem Abendessen im Speisesaal sprechen. Mhm. Äh, nur so viel vorweg. Ihr bekommt eine neue Mitschülerin. Ihr Name ist Anja Kämpfe. Mit ihr werdet ihr das Turmzimmer teilen. Mhm. Äh, doch nun schaut euch erstmal in eurer neuen Behausung um. Ja. Ich bin mir sicher, dass es euch da gefallen wird. Ja. Und wenn ihr die Neue kennengelernt habt, dann könnt ihr mir sagen, ob ihr mit meiner Entscheidung einverstanden seid. Oh, Sie machen es aber spannend. Oh, komm, Hanni, oh, ich bin zum Platzen gespannt. Ich auch. Das Turmzimmer wollte ich schon immer mal sehen. Als die Zwillinge ihre neue Unterkunft betraten, gingen ihnen vor Staunen die Augen über. Oh, das gibt oh. es doch nicht! Wie groß es hier ist! Sieh doch, wir haben sogar ein eigenes Waschbecken! Mensch, Nanni, das Zimmer hat auch einen Balkon! Oh. Wahnsinn! Oh. oh, diese Aussicht! Vor uns liegt der Park im herrlichsten Grün! Wo ist sie denn nun, diese Neue? Wie heißt sie noch gleich? Anja Kämpfe. Mhm. Wahrscheinlich wohnt sie weit weg und kommt erst am Abend. Vielleicht ist sie auch so eine super Feindin, die einen Sonderauftritt haben will. Naja, falls sie zickig sein sollte, das treiben wir eher aus. Ha. Die Abendsonne schien durch die hohen Sprossenfenster im Speisesaal und tauchte den großen, ziemlich nüchternen Raum in ein wunderbar goldenes Licht. Nach dem Pudding mit Brombeersoße stand Frau Theobald auf und bat die Schülerinnen um Ruhe. Äh, ich möchte mit euch noch etwas besprechen. Morgen kommt eine neue Mitschülerin. Sie heißt Anja Kämpfe. Anja ist anders als ihr. Sie ist gehbehindert. Vor eineinhalb Jahren hatte sie einen schrecklichen Autounfall, bei dem ihre Eltern tödlich verunglückten. Oh Anja selbst kam mit dem Leben davon, aber seitdem ist ihr linkes Bein gelähmt. Jetzt geht sie auf Krücken und ihre Großmutter kümmert sich um sie. Natürlich kann Anja keine normale Schule besuchen. Sie müsste jeden Tag hingebracht und wieder abgeholt werden. Dazu ist ihre Großmutter nicht in der Lage. Wir haben hier in Lindenhof bisher niemals behinderte Mädchen aufgenommen. Unsere Schule ist nicht darauf eingerichtet. Aber in diesem Fall, ja, in diesem Fall habe ich mich entschlossen, eine Ausnahme zu machen, da Anja sonst in einem Heim für Behinderte leben müsste. Und das wäre sehr bitter für sie, denn so sehr behindert ist sie nun auch wieder nicht. Ihr wisst, dass hier in Lindenhof eigentlich keine Ausnahmen gemacht werden. Ihr sollt lernen, euch in eine Gemeinschaft einzufügen, auch wenn euch gelegentlich etwas nicht passt. Für Anja werden wir aber Ausnahmen machen müssen. Und wir werden ihr helfen müssen. Ja, das war es, worum ich euch bitten wollte. Anja wird mit Hanni und Nanni Sullivan im Turmzimmer schlafen. Das ist groß genug für drei Mädchen und einen Rollstuhl. Vorausgesetzt, die Sullivan-Zwillinge sind mit dieser Regelung einverstanden. Natürlich! Ich finde es prima, dass Sie sie aufnehmen, Frau Theobald. Und wir werden uns bemühen, ihr zu helfen. Ich habe Nanni zwar noch nicht nach ihrer Meinung gefragt, aber ich weiß, dass sie so denkt wie ich, oder? Ja, Anja hat recht. Wir kümmern uns gern um Anja. <lacht> Danke, ihr beiden. Ich hatte es eigentlich auch nicht anders von euch erwartet. Am nächsten Tag begann der Unterricht. Die Mädchen beschnupperten das neue Klassenzimmer. Diesmal gab es sogar im wörtlichen Sinn etwas zu schnuppern. Die Räume waren in den Ferien frisch gestrichen worden und rochen nach Farbe. Die Plätze wurden verteilt und die Stundenpläne diktiert. Am interessantesten war natürlich die Frage, welche Klassenlehrerin man bekommen würde. Auf dem Gang erklangen Schritte. Die Mädchen verstummten. Die Spannung stieg. Dann öffnete sich die Tür. Eine Dame trat ein, die sie noch nie gesehen hatten. Eine neue Lehrerin. Guten Morgen! Guten Morgen! Ich bin Frau Martin. Ich werde euch in Deutsch, Englisch und Handarbeiten unterrichten. Und eure Klassenlehrerin sein. Eigentlich hätten wir uns schon gestern Abend kennenlernen sollen, aber ich habe ein schauderhaftes altes Auto und das Biest äh, blieb auf der Autobahn einfach stehen. Sie ist fett wie, na, wie ein Walfisch. Ach, <lacht> oh, die ein tolles Gesicht steckt. Aber sie sieht trotzdem aus wie ein Walfisch. Was die wohl wiegt? Ob die überhaupt hier in Lindenhof satt werden? <lacht> ihr amüsiert euch da hinten anscheinend über mich, ja? <lacht> Möglicherweise diskutiert ihr gerade darüber, wie viel ich wiege. Ich will es euch gern verraten. Es sind genau 84 Kilo. <lacht> Und damit das gleich von Anfang an geklärt ist. Ich weiß, dass ich keine zarte Elfe bin. Ich bin dick und ich fühle mich wohl. Ich habe nichts dagegen, wenn ihr heute in dieser ersten Stunde ein bisschen nebenher quatscht und flüstert. Naja, eine neue Lehrerin muss man immer erstmal verdauen, ne? <lacht> ihr könnt mich auch gern alles fragen, was euch interessiert. Aber ab morgen ist Schluss damit. Ab morgen sind wir ein Team und arbeiten, ja? Ich hoffe, wir werden ein gutes Team. Also mich laust die grüne Haselmaus. Ich glaube, mit der Dicken haben wir Glück gehabt. Sie so sagen, wie sie sagt, finde ich gut. Ja, stimmt. Sie ist zwar ein Klos, aber kein Trauerklos. Langweilen werden wir uns bestimmt nicht mit ihr. Am Nachmittag wurden die Zwillinge in das Zimmer der Direktorin gebeten. Als Hanni und Nanni eintraten, empfing sie Frau Theobald mit einem zierlichen Mädchen an ihrer Seite. Sie gingen auf Krücken. Hallo. Hallo. Hallo. Das ist Anja Kämpfe. Und das sind Hanni und Nani Sullivan, deine mhm. Zimmergenossen, mhm. Anja. Ach, hallo, Anja. Ich bin Hanni. Mhm. Ach, seid so nett und helft Anja, sich einzurichten, ja? Ja, klar. Gern. Komm, Anja. Ich nehme den Rollstuhl. Ja. Okay. Geht das? Es waren nur ein paar Stufen zum Turmzimmer. Anja hüpfte mühsam mit ihren Krücken hinauf. Die Zwillinge hätten ihr gern geholfen, aber sie wussten nicht wie. Und sie waren sich auch nicht sicher, ob es Anja recht wäre. Im Zimmer setzte sich Anja auf den Rand des Bettes und legte die Krücken auf den Teppich. Ich... hoffe, hoffentlich macht es euch nichts aus, mit mir zusammen zu wohnen. Ich meine, ich bin vielleicht manchmal lästig. Wenn ich nachts auf Klo muss, mache ich mit den blöden Krücken immer einen Mordslärm. Und überhaupt. Unsinn. Äh wir schlafen wie die Ratzen. Du kannst so viel Krach machen, wie du willst, das stört uns nicht. Und sonst, und sonst packen wir erstmal deinen Koffer aus. Ja. Wenn es dir recht ist, Anja. Natürlich ist mir das recht, Nanni. <lacht> Nein, nicht Nanni. Ich bin Hanni. Oh, oh. <lacht> da habe ich euch doch gleich verwechselt. Das macht nichts. Das gibt sich mit der Zahl. Hoffentlich. Hm. Zeig mal, komm. Also das könnt ihr da drüben reinlegen. Mhm. Hier? Hier sind die T-Shirts. Nach dem Abendbrot verzogen sich die Mädchen wie üblich in den Gemeinschaftsraum. Einige strickten. Zwei Schülerinnen spielten Schach und Frau Martin häkelte einen giftgrünen Schal. Um Anja aber hatte sich eine aufgeregte Gruppe gescharrt, die sie mit neugierigen Fragen bestürmte. Wie war das nun mit deinem Unfall, Anja? Hast du im Auto hinten gesessen? Ja, waren deine Eltern denn nicht angeschnallt? Bist du erst im Krankenhaus wieder zu dir gekommen? Also ich glaube, Anja ist wahnsinnig müde. Ja. Stimmt's, Anja? Mhm. Wir gehen mit dir rauf. Du legst dich hin und wir packen den Rest aus deinem Koffer aus. Mhm. Einverstanden. Danke. Komm, Anja. Als die drei den Gemeinschaftsraum verlassen hatten, herrschte betretenes Schweigen. Frau Martin legte ihre Hekelei weg. Sie hatte nicht eingreifen wollen. Anja musste sich mit den Mädchen und mit ihrer Neugierde selbst auseinandersetzen, fand sie. Ein Machtwort der Lehrerin hätte sie nur unnötig verletzt. Aber jetzt schimpfte sie in die Runde. Müsst ihr euch wie neugierige Eltern auf das arme Mädchen stürzen? Auch oh, Gleich am ersten Abend! Habt ihr nicht gemerkt, dass eure Fragen ihr wehtun? Mhm. Ihr benehmt euch wie Elefanten im Porzellanladen. Darüber haben wir wohl nicht nachgedacht. Menschenskinder, wir sind wirklich Trampeltiere. Ach, ich könnte mich ohrfeigen. Soll ich das übernehmen, Jenny? Ach, hört auf zu witzeln. Wir haben uns wirklich wie die letzten Idioten aufgeführt. Währenddessen saßen die Zwillinge und Anja auf dem Balkon und schauten den Mond an. Vom Garten stieg ein Duft nach Rosen und Spätsommerwiese herauf. Die Mädchen haben es mit ihrer Neugierde nicht böse gemeint, Anja. Du solltest dich nicht darüber ärgern. Ich ärgere mich auch nicht, aber ich kann nur nicht darüber reden. Mhm. Vielleicht später einmal. Du musst es nicht. Gar nicht. Danke. Ihr seid nett, ihr beiden. <lacht> Oh, ihr habt es so schön hier in Lindenhof. Mhm. Wunderschön. Nicht ihr, sondern wir. <lacht> mhm. Anja war nicht nur eine gute Schülerin, sie war auch nett und kameradschaftlich. Und nach einer Woche war sie keine neue mehr. Sie gehörte dazu. Eines Nachmittags, die Mädchen saßen gerade im Aufenthaltsraum, schrie Elli plötzlich laut auf und hielt die Tageszeitung aufgeregt in die Höhe. Oh, Mansons Kinder, ich werde verrückt. Elli, geht's dir? Da? Oh. Tatsächlich, dann lass dich nicht stören. Was sei doch nicht immer so gehässig? Wenn du wüsstest, was ich gerade gelesen habe. Na, was denn? Oh, was ganz Tolles. Aber bitte, wenn es euch nicht interessiert. Oh, natürlich. Nun sag schon, Ellie. <lacht> also, das ist ja wirklich irre. Ah, ahnt ihr, wer in unserer nächsten Nachbarschaft wohnt? Ihr kommt nicht drauf. Nein, wir kommen nicht drauf. Aber du könntest es uns vielleicht erzählen. Klar, es ist Roy Bernhard. <lacht> <lacht> ja, ja, ist das, ist das, ist ja <lacht> das ist ja toll. <lacht> Wir haben einen neuen prominenten Mitbürger. Der berühmte Rockstar Roy Bernhard hat die Villa am Josef-Bauer-Weg, die allgemein das Schlössel genannt wird, gekauft und vor einigen Tagen bezogen. Oh, das Ach, das ist ja ein Ding. Er erklärte unserem Reporter in seiner knapp bemessenen Freizeit, suche er Ruhe hm. in ländlicher Umgebung. <lacht> Wir wünschen ihm alles Gute und hoffen, dass er sich schnell bei uns einlegt. Oh. Ja, sag ja. Was also, sagt ihr dazu? Das ist spitze! Ja. Ich wollte schon lange ein Autogramm von dem Typ. Ja. Aber ein persönliches, nicht nur eins per Brief. Ja, ja, ja. Ja, das kann ich mir jetzt holen! Ja, das ja, ja, ja. ja Das ist ja so toll! Total. Aber ob er euch überhaupt empfängt? Vielleicht will er seine Ruhe haben. Oh. Na ja, Ruhe. Ruhe will er sicher. Wenn er keine Ruhe wollte, wäre er bestimmt nicht hier in unser Dorf gezogen. Aber Autogramme hm. geben alles Stars. Hm. Das gehört dazu. Ja, das stimmt. Ich hole mir jedenfalls eins. Ich Kommst du mit, Nanni? Darauf kannst du dich verlassen. Ich bin ebenfalls dabei. Okay, okay. ich sowieso. Schließlich bin ich auf den Artikel gestoßen. Na, ja, dann sind wir da erst dran. dran. Am nächsten Tag gingen sie zu viert los, Hanni, Nanni, Cousine Elli und Jenny. Jede hatte eine Schallplatte von Roy Bernhard unter dem Arm. Das Schlössel war nicht weit von Lindenhof entfernt, eine Viertelstunde zu Fuß. Die Mauer, die den großen Garten umschloss, war frisch verputzt. Und an der Stelle, wo früher ein schäbiges, immer offenes Holztürchen den Zutritt nur der Formhalber verwehrt hatte, gab es nun ein prachtvolles Schmiedeeisernes Tor, das aber verschlossen war. Die Mädchen läuteten. Ein bisschen Herzklopfen hatten sie schon. Zuerst reagierte niemand. Dann bellte ein Hund. Er bellte wie verrückt, kam angerannt, sprang am Tor hoch und streckte die Schnauze durch das Gitter. Schiss, das ist eine Promenadenmischung. <lacht> ich dachte eigentlich, Roy Bernhard hätte einen schöneren Hund. Ja, schön ist er wirklich nicht. Aber er hat freundliche Augen. Doch, wenn er noch so kläffelt. Psst, da kommt eine Frau. Hustlöschchen. Oh, Was möchtet ihr? Äh, entschuldigen Sie bitte. Wir kommen von dem Internat Lindenhof. Wir wollen Herrn Bernhard um ein Autogramm bitten. Äh, ich, ich meine, um vier Autogramme. Für jede von uns eins. Ja. Es tut mir leid, Herr Bernhard, ist nicht zu sprechen. Er bereitet sich auf ein Konzert vor, aber ihr könnt mir die Schallplatten geben, er wird sie unterschreiben und ich schicke sie an euch zurück. Aber Könnten wir ihn nicht doch selber sprechen, bitte? Nur ganz kurz. Das ist unmöglich, nichts zu machen. Aber, aber wir dachten, wir... Nein, schiebt mir die Schallplatten durch das Gitter, ich schicke sie dann unterschrieben an eure Schule zurück. Ja, aber auf unsere beiden Platten könnte Roy darauf bitte für Hanni und Nanni schreiben? Ja, und auf dieses Album mit ganz persönlichen Grüßen für Ellie. Und mein Name lautet Jenny. Ja, ja, ja. Ihr sollt ja eure Widmungen haben. Danke. Mhm. Ja. Gut, und nun verschwindet. Komm, Püsselchen. komm. Oh, das oh. war ja eine schöne Pleite. Janet oh, hat nicht nur einen Höllenhund zur Bewachung, sondern auch noch einen Haustrachen. Aber mhm. wirklich, was soll's. Machen wir uns vom Acker. Woche später erhielten die Mädchen ihre Schallplatten mit Autogramm zurück. Aber die Widmungen standen natürlich jeweils auf dem falschen Album. Sie waren nicht glücklich. Dann aber erfuhren die Zwillinge etwas Furchtbares. Etwas, das sie die Enttäuschung mit Roy Bernhard schlagartig vergessen ließ. Eines Nachmittags, Hanni und Nanni betraten nach einem gewonnenen Handballspiel gerade das Turmzimmer, saß Anja auf dem Balkon obwohl es ein kalter, unfreundlicher Herbsttag war. Sie lag im Liegestuhl, hatte einen Pullover und Regenmantel übergezogen und sich in eine Decke eingewickelt. Anja, wir haben gewonnen! Anja? Anja, wo bist du denn? Ach, hier bist du! Was machst du denn bei dem schlechten Wetter auf dem Balkon? Anja! Du weinst ja. Was ist passiert? Frau, Frau Theobald hat mir mitgeteilt, dass meine Großmutter gestorben ist gestern. Oh. Herzinfarkt oder etwas Ähnliches. Sie wusste es selbst nicht genau. Aber das ist auch nicht wichtig. Jedenfalls ist Omi tot. Tot. Anja. Anja. Tot. Es, es ist nicht nur, weil ich Omi lieb hatte, Sie war der einzige Mensch, den ich hatte. Danach Ich habe nur wenige Verwandte und die kenne ich kaum. Und dann ist da noch etwas. Vielleicht findet ihr mich herzlos, dass ich heute schon daran denke. Vielleicht bin ich wirklich herzlos, aber mhm. ich finde es so schön hier in Lindenhof. Umi hat das Schulgeld bezahlt. Ein Heim für Behinderte hätte sie nicht zu zahlen brauchen. Das übernimmt der Staat oder die Krankenkasse. Omi hat nicht viel verdient. Sie wollte aber unbedingt, dass ich in Lindenhof aufwachse. Mhm. Ach, hier hast du ein Taschentuch. Danke. Bei uns in der Familie hat nie jemand genügend Geld gehabt. Das bedeutet, dass ich jetzt doch ins Heim muss. Nein. Ich weiß es genau und ich habe schreckliche Angst davor. Ach, Anja. Anja redete weiter. Sie erzählte von früher, sprach schnell und hastig. Die Zwillinge hörten zu, streichelten ihre Schulter und fühlten sich hilflos. Als Anja endlich eingeschlafen war, gingen sie in den Waschraum. Hier konnten sie sich ungestört unterhalten. Sie tut mir so wahnsinnig leid. Ob wir nicht etwas tun können? Glaubst du, unsere Eltern würden das Schulgeld für Anja bezahlen? Das glaube ich nicht. Auch wenn sie es gerne täten, sie könnten es nicht. Und wenn man alle Eltern, also nicht nur unsere, bitten würde, an ihr Schulgeld gemeinsam zu bezahlen? Wir sollten mit Frau Theobald darüber reden, Nani. Ich bin gespannt, was sie zu unserem Vorschlag zu sagen hat. Am nächsten Morgen wurde Anja von einem Herrn abgeholt, der ihr Vormund war. Mit ihm fuhr sie zur Beerdigung ihrer Großmutter. Nach der letzten Stunde klopften die Zwillinge an die Tür der Direktorin. Ja, Herr ja, Guten Tag, Frau Theobald. Ja, nun, Anja und Nanni, was, was habt ihr denn auf dem Herzen? Was setzt euch doch. Ja, danke. Tja, wir haben wirklich was auf dem Herzen, aber es geht nicht um uns, sondern um Anja. Ich höre. Es ist so, Anja, Anja hat solche Angst. Bitte? Und dann erzählten Hanni und Nanni alles, was sie von Anjas Sorgen wussten und dass man ihr helfen musste. Die Direktorin hörte sie an, ohne sie zu unterbrechen, bis sie fertig waren. Ich bin stolz auf euch, dass ihr zu mir gekommen seid. Ich freue mich darüber, dass ihr euch für Ange einsetzt. Ich persönlich würde das arme Ding am liebsten umsonst hier behalten, aber ich bin nur die Direktorin und nicht die Besitzerin der Schule. Mhm. Ich habe nicht die Befugnis, so etwas zu tun. Ich spreche jetzt zu euch wie zu Erwachsenen, Hani und Anni. Aber ihr müsst auch versuchen, mich zu verstehen. Mhm. Selbstverständlich habe ich bei der Schulleitung durchgesetzt, dass Anja bei ermäßigten Gebühren hier bleiben kann. Doch mehr, mehr als das ist leider nicht möglich. Für das Leistungsstipendium, das bei uns jedes Jahr nach einer Prüfung vergeben wird, ist Anja nicht gut genug. Sie ist ein intelligentes Mädchen, aber ihre Begabungen liegen vorwiegend auf künstlerischem Gebiet. Ja, Unterbar dabei... ich mich bitte nicht. Natürlich muss Anja Lindenhof nicht in ein paar Wochen verlassen. Ein bisschen Geld ist ja von ihrer Großmutter hier vorhanden. Der Vormund hat mich über die Verhältnisse informiert. Also bis zum Ende des Schuljahres bleibt Anja hier. Und ja, dann sehen wir weiter. Ich fürchte allerdings, ein staatliches Heim für behinderte Jugendliche wird die einzige Lösung sein. Oh nein. das ist ja schrecklich, ja, für Anja. Ja, ja, es ist schwer für sie, ich weiß. Ich habe sie ja gerade deshalb nach Lindenhof geholt, um ihr das zu ersparen, aber nun weiß ich leider keinen Weg, wie wir sie bis zum Ende der Schulzeit bei uns behalten könnten. Ja, und die Eltern? Also, ich meine, alle unsere Eltern. Glauben Sie nicht, dass die Geld für Anja spenden würden? Tja, daran habe ich auch schon gedacht. Ich werde demnächst einen Brief an alle Eltern schicken und sie bitten, Anja zu helfen. Ich bin überzeugt, dass die meisten bereit sind, einen kleinen Beitrag zu leisten. Doch es wird eben wohl nur ein kleiner Betrag sein. Sollte ich mich irren, wäre ich mehr als glücklich. Aber wir sind keine Luxusschule. Nur einige wenige Schülerinnen stammen aus reichen Familien. Für die meisten Eltern ist das Schulgeld für ihre eigenen Kinder schon eine ziemliche Belastung. Dann kann man also gar nichts für Anja tun? Ach, tja, so leid es mir tut, ich fürchte meinen... Mm-hmm. Nachmittag hielten fünf Mädchen eine geheime Besprechung ab. Die Zwillinge, Bobby, Jenny und Hilda. Sie hockten am Rand des schon für den Winter geleerten Schwimmbeckens. Sie hatten sich nicht unbedingt den gemütlichsten Platz von Lindenhof ausgesucht, aber dafür würde sie hier niemand stören. Wenn ich an Anja denke, kriege ich das große Heulen. Wir haben keine reichen Eltern und was Anja braucht, ist Geld. Eine ganze Menge. Könnten wir nicht versuchen, Geld zu verdienen? Ach, du spinnst ja. Wie willst du denn Geld verdienen? Oh, ja. Ich meine viel Geld. Nicht nur, oh. indem du dein Taschengeld sparst oder, oder beim Sommerfest einen selbstgestrickten Pulli oder Taschentücher mit Häkelspitzen an eine freundliche Dame verkaufst. Oh. <lacht> das stimmt doch. Wir könnten singen. Wenn wir frei haben, gehen wir in die Stadt, stellen uns auf den Marktplatz und singen. <lacht> und Jenny klimpert auf ihrer Gitarre. Ja. Die Leute werden begeistert sein von unseren herrlichen Stimmen und uns mit Geld nur so überhäufen. Genau, genau das ist es. Wir singen. Puh, jetzt ja. ist Manni übergeschnappt. Ganz und gar nicht. Ich habe eine Idee. Zugegeben, sie ist ziemlich verrückt. Aber es ist eine Idee, wie wir sehr viel Geld verdienen könnten. Mhm. Also und? eigentlich würde ich jetzt sagen, du spinnst doch. Bloß ist das nicht möglich, denn... Wir sind Zwillinge und haben dieselbe Gehirnmasse. Ich spinne nicht, also spinnst du auch nicht. Nun red schon. Mhm. Also, wir bereiten doch jedes Jahr für unser Schulfest einen bunten Abend vor. Mhm. Wir singen, tanzen, spielen Theater, das Orchester macht Musik. Klar, dass sich außer uns selbst und unseren Eltern für so ein Schulmädchenprogramm niemand interessiert. Aber was wäre, wenn ein großer Star mit uns auftritt? Ein Star wie... Roy Bernhard! Ja. Ganz Genau. Wenn Tom. er irgendwo ein Konzert gibt, sind Wochen vorher alle Karten ausverkauft. Ah, ja, er tritt doch nur in Großstädten auf. In unserem Ort würde er niemals singen. Und wenn wir ihn nun dazu bringen würden, es doch zu tun? Für Anja? Umsonst. Glaubt ihr nicht, dass die Leute in unserem Städtchen begeistert wären, wenn sie Roy Bernhard in voller Lebensgröße sehen und hören könnten? Klar. Ja, schon, aber der singt garantiert nicht umsonst. Wenn wir unser Lindenhof-Programm abziehen, dieses Mal vielleicht ein bisschen mehr auf Rockmusik getrimmt, und er singt zwei, drei Lieder, Da würden doch bestimmt viele Eintrittsgeld zahlen, um dabei zu sein. Ja. Mensch, Schwesterchen, du bist einsame Spinnerin! Ja. Eine klasse Idee. <lacht> Aber natürlich spinnst du trotzdem. was? Der Roy Bernhard wird das niemals machen. Ach. Er hat uns ja nicht mal persönlich ein Autogramm gegeben. Ja, Und wer soll ihn darum bitten? Du vielleicht? Ja, ja ich mag Anja sehr gern. Und wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, dass ich nicht ins Heim muss, dann möchte ich es wenigstens versuchen. Mhm. Kann ja sein, dass der Roy Bernhard mich rauswirft. Aber vielleicht sagt er tatsächlich ja. Mhm. Gut, ja. einverstanden. Aber kein Wort zu Anja. Ihr Seelenleben ist angeknackst genug. Ja. Wenn sie sich jetzt Hoffnung macht und die Sache ins Wasser fällt, dann wird sie noch verzweifelter sein. Mhm. Nee, ich habe in der Zeitung gelesen, dass Roy Bernhard von einer Tournee wieder zurückgekommen ist. Ich gehe morgen hin. Und ich begleite dich. Wir gehen alle und? zusammen. Oh, Nein, ja. das ist doch Unsinn. Wenn wir zu fünft angetanzt kommen, schmeißt uns der Hausdrache garantiert raus. Genau. Nanni und ich machen das allein. Ihr könnt uns die Daumen halten. Ja, klar, machen. ich. Es goss in Strömen, als die Zwillinge loszogen, um Roy Bernhards Herz zu erweichen. Bis sie das Schlüssel erreicht hatten, waren sie patschnass. In ihrer Aufregung hatten sie vergessen, einen Schirm mitzunehmen. Und Mützen trugen sie nur, wenn es schneite oder das Thermometer unter Null fiel. Sie mussten lange klingeln, bis die Dame vom letzten Mal erschien. In einer Regenhaut gehüllt und mit roter Schnupfennase wirkte sie noch abweisender als neulich. Was wollt ihr denn? Entschuldigen Sie bitte. Wir hätten gerne mit Herrn Bernhard gesprochen, wenn er ein paar Minuten Zeit hat. Wenn ihr ein Autogramm möchtet, gebt mir die Plattenhülle oder das Foto, er wird es signieren. Oh, vielen Dank. Wir haben schon ein Autogramm bekommen. Wir wollten, wir wollten wegen einer sehr wichtigen Sache mit nein. ihm reden. Nein, nein. Bitte fragen Sie ihn doch, ob es nicht möglich wäre. Wir werden ihn nicht lange stören. Nein, nein, Herr Bernhard darf überhaupt nicht gestört werden. Oh. Er bereitet sich auf ein Konzert vor. Tut mir leid und nun verschwindet. kamen Hanni und Nani nach Lindenhof zurück. Unzufrieden mit sich, Roy Bernhards Hausdrachen und der ganzen Welt. Nanni gab zu, dass sie sich die Sache leichter vorgestellt hatte. Im Waschraum wurde wieder beraten. Das war eine volle Pleite. Oh, schade. Mhm. Aber an die Großen kommt man eben nicht ran, arme Anja. Meinst du etwa, wir sollten aufgeben? Na, was mhm. denn sonst? So, ihr seid so doof, wie es die Schulordnung gerade noch erlaubt. das war eben der erste Versuch. Schließlich hat Roy Bernhard noch nicht Nein gesagt. Er weiß ja noch gar nichts von uns. Ich glaube, an den Bundeskanzler käme man eher ran. Na, dann magst du recht haben, Jenny. Aber erstens wohnt er nicht hier und zweitens würde er kaum Geld locker machen, damit Anja in Lindenhof bleiben mhm. kann. Es gäbe da noch eine andere Möglichkeit. Wir schreiben an Roy Bernhard einen Brief. Ach, ja. Ob er ihn überhaupt liest und beantwortet? Hm, wahrscheinlich nicht. Trotz aller Zweifel schrieben die Mädchen gemeinsam einen Brief. Lange überlegten sie jeden Satz. Und als sie endlich fertig waren, schrieb Hilda ihn mit ihrer ordentlichen Handschrift sauber ab. Doch sie erhielten keine Antwort. Nachdem es mehrere Tage lang geschneit hatte, schien plötzlich wieder die Sonne. Hanni und Nanni kamen gerade von einem Einkaufsbummel aus dem Dorf zurück. Der Weg führte am Schlössel vorbei. Als die Zwillinge zum Tor kamen, blieb Nanni verblüfft stehen. Es stand offen. Du, was meinst du? Sollen wir es nochmal probieren? Vielleicht ist Roy Bernhard gerade zufällig... So Nein! Er hat auf unseren Brief nicht einmal geantwortet. Mhm. Nicht einmal geschrieben, dass er keine Zeit hat und dass es ihm leid tut. Vergiss es, Nanni. Da ist dieser Hund. Er läuft durch das offene Tor auf die Straße. Mensch, der freut sich vielleicht. Wahrscheinlich wird das arme Tier nie Gassi geführt. Vorsicht das Auto. Oh nein! Der Hund ist angefahren worden. Er blutet ganz stark. Und das Auto ist Davon. Ach, Die Fahrerflucht! Meinheit. Dieser gemeine Mistkerl! Mensch Mami, dem Hund geht's gar nicht gut. Du musst klingeln! Sturm leiten! Der Hauskrache muss den Tierarzt anrufen! Er stirbt sonst! Bin schon unterwegs! Mach schon! Los! Ihr schon wieder? Ich habe euch doch Der ausdrücklich... Wind. Ein Auto hat ihn angefahren! Mein Gott! Das Pöselchen! Beeiern Sie sich! Oh Gott, sie... sie Helf ja? Oh, helft mir! Helft mir, sie reinzutragen! Oh, schnell! Ihr oh, er braucht Hilfe! Oh, oh. Ruhig. Ja. Ja. Oh ja. Leg Püselchen auf die Couch doch. Ja. Wartet! Ja. Wartet, Warte. ich rufe den Tierarzt an und hole Roy. Ja. Ob er stirbt, nein? Ich weiß nicht. Dann erschien Roy Bernhard in dem großen Wohnzimmer. Trotz ihres Schreckens registrierten die Mädchen, dass er ganz anders war, als sie ihn sich vorgestellt hatten. Auf jeden Fall sah er nicht halb so gut aus wie auf den Fotos. Er war ein ganz normaler Mann. Er beachtete die Mädchen nicht, kniete neben dem Hund nieder und fuhr ihm zärtlich über die Schnauze. Püsselchen! Oh Gott, mein, mein armes kleines Püsselmäuschen. Komm. Der Tierarzt kommt sofort. Äh. Oh Gott. Danke, Sabine. Ihr habt Püsselchen gefunden? Ja, wir standen direkt daneben, als es passierte. Aber es ging zu schnell. Man konnte überhaupt nichts tun. Nein. Danke, dass ihr euch gekümmert habt. Als er lächelte, war er Roy Bernhard. Der Roy Bernhard, den alle Teenager liebten. Auch mit ausgeleiertem Pullover, leichtem Bauchansatz und unrasiert. Und dann kam endlich der Tierarzt. Er untersuchte den Hund. Püsselchen jaulte ein paar Mal und Roy Bernhard zuckte zusammen. Tja, zwei Rippen sind gebrochen. Dazu kommen noch einige Prellungen. Das, was so schlimm aussieht, ist eine Fleischwunde. Och, Püsselchen wird wieder gesund werden. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich geb' ihr eine Spritze. So. Und dann schläft sie gleich. Morgen Abend schaue ich noch mal vorbei. Ich bin Ihnen so dankbar, Doktor. Trinken Sie mit uns ein Glas? <lacht> Leider bin ich noch im Dienst. Außerdem wartet schon das nächste kranke Tier auf mich. Wir sehen uns dann morgen Abend. Wiedersehen und alles Gute Auf Wiedersehen. – Wiedersehen. – Wiedersehen. So, ihr beiden. Jetzt habe ich Zeit für euch. Trinkt ihr mit mir einen Orangensaft? – Ja, gern. Danke. Wo kommt ihr eigentlich her? Aus der Stadt? Nein, wir, wir sind aus Lindenhof. Aus dem Internat. Ach ja, natürlich. Ihr habt mir einen riesigen Gefallen getan. Ich würde euch zum Dank gerne eine kleine Freude machen. Ich hänge sehr an Küssigin. Obwohl sie, weiß Gott, kein schöner Hund ist. Sie ist mir mal zugelaufen. Sagt mir, was euch Spaß machen würde. Für jeden Fahrrad mit zehn Gängen oder Stereoanlage oder was zum Anziehen. Lederjacken vielleicht? – Vielen Dank, Herr Bernhard. Sie sind sehr nett. Eigentlich haben wir ja gar nichts Besonderes getan. Wir waren nur eben zufällig da, als es passiert ist. – Also, was möchtet ihr, ihr Zwillinge? – Wir … wir haben einen Wunsch. Es ist ein ziemlich großer Wunsch. Wir haben seit Wochen versucht, sie zu erreichen, mit ihnen zu reden. Mhm. Wir wurden immer wieder weggeschickt und unseren Brief haben sie auch nicht mal beantwortet. Und wenn Sie uns jetzt fragen, was wir haben möchten... Äh, wovon redest du eigentlich? Von welchem Wunsch äh, und von welchem Brief? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Aber wir hatten Sie doch gebeten, ob Sie nicht bei einer Veranstaltung ein oder zwei Lieder singen würden, damit die Leute kommen und wir das Geld zusammenkriegen, das Anja braucht. Damit sie bei uns in Lindenhof bleiben kann und nicht in ein Heim für Behinderte muss. Ja, bitte langsam und ganz von vorn. Abwechselnd erzählten Hanni und Nanni Anjas Geschichte. Als sie geendet hatten, spürte Nanni, dass Roy Bernhard nachdenklich geworden war. Wir wissen, das ist mehr als zwei Fahrräder oder sonst etwas, das man kaufen kann. Und mir tut dieses Mädchen leid. Ja, und ich möchte mich auch bei euch dafür entschuldigen, dass ihr auf den Brief keine Antwort bekommen habt. Ich habe ihn nie gelesen. Sabine, äh, Frau Ritter, beantwortet meine ganze Post. Ja, oder manchmal auch nicht. Es kommen so viele Briefe. Ähm, ja, allerdings... Aber in diesem Fall, nun gut, ihr habt mir geholfen und dafür würde ich euch oder eurer Freundin helfen. Einverstanden. Ich werde mit euch singen, aber sag mal, warum hat sich eure Direktorin nicht selbst an mich gewandt, mich angerufen oder mir geschrieben? Sie weiß nichts davon. <lacht> großartig. Sie weiß nichts davon. Wirklich großartig. Na, dann redet mal mit ihr und sagt ihr, ich wäre einverstanden. Aber es wäre nett, wenn sie mich anrufen würde. Oh ah, ja herrlich, Herrlich! Sie haben ja überhaupt keine Ahnung, wie glücklich wir sind. Eine halbe Stunde später klopften die Zwillinge aufgeregt an die Bürotür von Frau Theobald. Hani und Natni. Bitte, Frau Direktorin, hätten Sie einen Augenblick Zeit für ja. uns? Ist das sehr eilig? Mhm. Ich wollte ein paar Briefe schreiben. Wenn euer Problem nicht ganz dringend ist, dann wäre es mir wirklich lieber ihr Kind morgen. Unser Problem ist wichtig. Ja. Und es hätte trotzdem bestimmt Zeit bis morgen. Aber bitte, Frau Theobald, wenn wir jetzt nicht mit Ihnen sprechen können, ich glaube, dann platzen wir. Ja, wirklich? Nur fünf Minuten, ja, bitte. Ja, ja, also gut. Was ist denn? Hanni und Nanni erzählten ihre Geschichte. Frau Theobald unterbrach sie kein einziges Mal. Zum Schluss schüttelte sie halb verärgert, halb lustig den Kopf. Was für eine verrückte Idee, ihr Zwillinge. Ich weiß ja, dass ihr Anja gern habt, aber das geht nun doch ein bisschen zu weit. Ihr behauptet, dass Roy Bernhard euch versprochen hat, bei einem öffentlichen Schüleramt zu singen? Ja, allerdings. Das ist sehr freundlich von ihm. Mhm. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob er es ernst gemeint hat. Vielleicht tut es ihm morgen schon leid. Naja, doch unabhängig davon, ein solcher Rummel, der passt nicht zu Lindenhof. Ihr würdet über die Vorbereitung für eine derartige Veranstaltung eure Schularbeit vernachlässigen. Unser ganzes Leben hier würde durcheinander geraten. Anjas Schicksal ist mir genauso wichtig wie euch. Vergesst das bitte nicht, wenn ihr jetzt enttäuscht Nein. seid. Aber ich bin für viele Mädchen verantwortlich, für eine ganze Schule Nicht nur für Anja. Meine Antwort lautet Nein. Was? Ach, gib mir die Telefonnummer von Herrn Bernhard. Ich werde mich bei ihm für seine Freundlichkeit bedanken und ihm erklären, dass ein solches Konzert nicht in Frage kommt. Oh, bitte, Frau Theobald, bitte sagen Sie nicht endgültig Nein. Überlegen Sie es sich noch einmal. Ja. Wir würden bestimmt fleißig arbeiten, das versprechen wir Ihnen. Und so schlimm sind die Vorbereitungen nicht. Wir geben uns doch jedes Jahr viel Mühe für das Schulfest. Es wäre wirklich kein großer Unterschied. Wissen Sie, dass wir früher anfangen würden, anstatt im Juni, eben schon im Januar. Roy Bernhard meinte, er hätte im Februar oder März Zeit. Wäre das so schlimm, bitte denken Sie darüber nach. Bitte, Frau Theobald. <lacht> ja. Also gut, ich werde es mir überlegen. Und ich werde das Lehrerkollegium nach seiner Meinung fragen. Aber macht euch keine Hoffnung. Im Übrigen... <lacht> Im Übrigen haben mir eure Eltern für Anja einen großzügigen Scheck geschickt. Auch einige andere Eltern haben etwas gespendet. Das Geld ist eine Hilfe, aber ja, leider nicht genug. Am nächsten Morgen teilte Frau Martin ihrer Klasse eine sensationelle Neuigkeit mit. Ich, so ich, ich, ich, ja, ich, ich, ich sehe Hanni und Nanni platzen fast. Ja. <lacht> Unter diesen Umständen kann ich nicht länger schweigen, zumal sich nun auch die Lehrer bei der Konferenz entschieden haben. Und? Also, der berühmte Rocksänger, Roy Bernhard wird gemeinsam mit uns allen auf einer Schulversammlung. <lacht> <in>. <lacht> <lacht> mit den Einnahmen soll Anjas ein weiterer Schulaufenthalt finanziert ja. werden. <lacht> ja, jetzt, komm, ruhig, ruhig, seid mal still. Jetzt beruhigt euch doch mal. Äh, Anja? Was ist mit dir? Du scheinst dich ja gar nicht zu freuen. Ich will keine Almosen. Ich bin keine Bettlerin. Ich will das alles nicht. Aber wir tun das doch gern. Du bist unsere Freundin. Nein. Du bist ein Schaf, Anja. Ein richtig dummes Schaf. Du willst hier in Lindenhof bleiben und wir alle wollen dich hier behalten. Nun hab dich nicht so. Wir bringen kein Opfer für dich. Wir haben unseren Spaß. Also stell dich bitte nicht so an. Wenn du unbedingt willst, dann kannst du einmal kurz Danke sagen und dann reicht es. Okay. – Es ist alles in Ordnung. Kapiert? – Danke, ihr, ihr blöden lieben Zwillinge! Der Startschuss für das Unternehmen Anja war gegeben. Jetzt galt es, viele Dinge zu regeln und vorzubereiten. Kostüme mussten entworfen und geschneidert werden, das Programm musste festgelegt werden, über die Lieder musste man sich einigen und als Roy Bernhard entschied, dass die Schulbühne nicht geeignet war, wurde alles noch viel aufregender. Die Veranstaltung wurde in den Stadtsaal verlegt, weil dort mehr Zuschauer Platz fanden und demnach höhere Einnahmen zu erwarten waren. Die Lindenhofmädchen nähten ihre Kleider bei Frau Martin im Handarbeitsunterricht. Nanni, die Handarbeiten hasste und sich dabei anstellte, als hätte sie mindestens zwei linke Daumen, seufzte. Da muss ich mich wohl mal anstrengen. Schließlich will ich nicht für eine Vogelscheuche auf der Bühne stehen. Aber wenn ich das geahnt hätte... <lacht> ich hab nur an Anja gedacht, als wir die Geschichte mit Roy Bernhard ausgebrütet haben. Und so blöde Dinge wie Kostüme, die man selber nähen muss. Tut dir nur gut, wenn du dich aus einem so wichtigen Grund mal etwas besser mit deiner Nähmaschine anfreundest. Hm. Dir fehlen schon wieder zwei Knöpfe und der Rocksaum hängt. Hm. Lass das ja nicht die Hausmutter sehen. Die hat eine einmalige Fantasie, was die Strafen für schlampige Arbeiten hm. betrifft. Tatsächlich war der Saal bis auf den letzten Platz gefüllt, als der große Tag endlich gekommen war. Nach einigen Tänzen, die die Mädchen aufführten, betrat Carlotta, das ehemalige Zirkusmädchen, die Bühne. Den Zuschauern stockte der Atem, als sie die akrobatischen Kunststücke sahen. Selbst der Salto, vor dem sich Carlotta so gefürchtet hatte, klappte wie am Schnürchen. Das Publikum bedankte sich mit tosendem Applaus. Dann trat Hanni aufgeregt ans Mikrofon heran. Und jetzt kommt der Höhepunkt unseres Abends. Ja, Püsselchen, du bist wieder gesund und dein Herrchen tritt jetzt auf. Verehrtes Publikum, begrüßen Sie gemeinsam mit mir den berühmten Rockstar Roy Bernhardt. Ja! Es war ein überwältigender Erfolg. Die Zuschauer waren begeistert. Und Roy Bernhard sang noch ein paar Lieder mehr, als er eigentlich vorgesehen hatte. Dann, plötzlich, ging er zu Anja, die in ihrem Rollstuhl ganz hinten auf der Bühne saß, wo man sie nicht sehen konnte. Er legte ihr Blumen in den Schoß, die man ihm auf die Bühne gebracht hatte. So, Anja, und jetzt kommst du mit nach vorn. Nein, nein. Ach, bitte nicht. Na, es wird schon nicht wehtun. Komm schon, ich schieb dich. Keine Angst. Es sind so viele Leute. Ah, sind alle deinetwegen hier. Meine Damen und Herren, das ist Anja. Wir, die Mädchen vom Lindenhof und ich, haben heute für Sie gesungen und ich möchte, dass Sie Anja kennenlernen. Mit dem Geld, das Sie für Ihre Eintrittskarten bezahlt haben, kann Anja hier im Internat bleiben, wo sie sich wohlfühlt und wo sie trotz ihres gelähmten Beins, trotz Rollstuhl und Krücken, normal aufwachsen darf. Ich danke Ihnen Anjas Namen und singe jetzt noch ein Lied gemeinsam mit den Lindenhofmädchen. Es war spät in der Nacht, als die Gäste gegangen waren und die Zwillinge und Anja in ihren Betten lagen. Nanni hatte bereits das Licht ausgeknipst. Da richtete sich Anja noch einmal auf. Du, ja, also, Hanni und Nanni? Mhm. ich danke euch. Ich bin so wahnsinnig froh, dass ich in Lindenhof bleiben kann. Genau. Das ist wie ein Traum. Seit damals... Als es passiert ist, war ich nicht mehr so glücklich. Ach, <lacht> Unsinn. Eigentlich müssten wir uns bei dir bedanken. Mhm. Ohne dich wäre das ein ganz normales Schuljahr gewesen. Mhm. Nur wegen dir ist Roy Bernhard unser Freund geworden. Ja. Und wir haben so viel Spaß gehabt wie noch nie zuvor. Wir sagen Dank. Und ich freue mich schon jetzt darauf, bald wieder mit euch vor einem Mikrofon zu stehen und weitere Lieder <lacht> zu singen. ja, <lacht>